på winningtemp.com tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder December 7 1941 A date which will live in infamy. Vi skal løbe på beaches. vi skal løbe på landet, vi skal løbe på fjellet. Vi skal løbe på verden tid om tid, til behaget Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan.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 de blev med tiden alle inkvarteret i fangelejer flere steder i Storbritannien. At one of the camps somewhere in Britain, ex-german sailors saved from sunken U-boats, and ex-german airmen, whose planes were brought down, are learning to start life afresh in more peaceful jobs. They're not forced to wear any prison uniform, but to avoid escape, they have patches of contrasting material sewn into their trousers and onto the backs of their jackets. And in place of the iron discipline and barked orders, They find an easy comradeship, even with their guards. And if you could read deep down into his heart, maybe you'd find him saying, well, it isn't so bad to get away from it after all. All work and no play makes even Fritz a Dollboy. So it's the German U Boat Service versus the German Air Force at Fußball. Ja, yeah, som I kan høre, så ble det sagt, at uh, all work and no play makes even Fritz a dollboy. boy. Altså, hvis ikke der er lidt uh, adspredelse... Så bliver det også kedeligt for tyskerne, så der arrangeres en fodboldkamp mellem fanger fra luftwaffe og krigsmarines ubådssektion. Men britterne og sidenhen amerikanerne, de foretog sig også andre ting over for fangerne. For i 2001, der dukkede en, en lang række glemte, men meget interessante dokumenter op. Først i London og siden i USA. Dokumenterne de viste, at de britiske og amerikanske efterretningstjenester under 2. verdenskrig fik placeret hemmeligt aflytningsudstyr blandt ca. 14.000 overvejende tyske krigsfanger, hvis indbyrdes samtaler blev optaget og siden skrevet ned. Hensigten var at afsløre tyskernes militære planer og hemmeligheder, men samtalerne kunne også rumme andre afsløringer, viste det sig. For materialet gav også et unikt indblik i soldaternes tankegang, og forestillingsverden. De tyske soldater, flyvere og ubådsfolk fortalte nemlig forbløffende åbent og uden filter om, hvad de havde oplevet og foretaget sig under krigen, herunder om de havde slået andre mennesker ihjel og deres indstilling til nazisterne og til deres politik, krigen og andre ting. Flere af fangerne havde til syneladende også været vidne til eller selv deltaget i folkemordet på jøderne og andre krigsforbrydelser. Ikke mindst imod især sovjetiske soldater. Alligevel blev disse såkaldte transkriptioner fra de hemmelige aflytninger ikke brugt i de retssager, som Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg førte efter krigen mod de ansvarlige, det vil sige de ledende nazister og tyske soldater. Mere end et halvt århundrede gik indtil at den tyske historiker Sønke Neitzl i 2001 tilfældigt kom undervejs med, at materialet fandtes. Først fik han udleveret 800 dokumenter, der var opbevaret i London. Dokumenter, der alene omhandlede aflytninger, foretaget i september 1943. De viste sig dog kun at udgøre toppen af Isbjerget, og snart fandt han også meget mere materiale, for britterne havde systematisk aflyttet ikke bare tyske, men også italienske soldater. Aflytningsreporterne fyldte i alt 50.000 sider. Siden fandt Neitzel også ud af, at der gemte sig, Yderligere 100.000 sider med aflytningsrapporter i USA's nationale arkiver i Washington. Nigel gik i årene herefter sammen med socialpsykologen Harald Welser for at fortolke og siden udgive materialet. Det skete med bogen Soldater om krig, drab og død, der først udkom på tysk i 2011. Siden udkom bogen også på dansk i 2013. Udgivet af Kristelig Dagblad's forlag, og bogen er oversat af Peter Dyrfeldt. Til at tale med mig om bogen har jeg inviteret dig, Johannes Lang. Du er socialpsykolog af uddannelse og dermed kollega til Harald Welser, som du i øvrigt har truffet. Velkommen til programmet. Tak. Og øh, til dagligt arbejder du, Johannes, på DIS Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du er enhedsleder og seniorforsker hvor du aktuelt undersøger psykologiens rolle i krig, og hvordan krigene i det 21. århundrede har påvirket den videnskabelige forståelse af menneskets psykologi. Og så kan vi allerede nu aflive alle eventuelle spekulationer hos lytterne om din accent, ved blot at fastslå, at du er nordmand. Præcis. Kan du ikke lige beskrive, hvad socialpsykologer, det vil sige dit og Harald Veltsors uh, felt, hvad er i uddannet til sådan lidt nærmere? Hvad er det for emner folk med din baggrund typisk undersøger og hvordan arbejder I? Ja, yeah. socialpsykologer psykologer interesserer sig for hvordan sociale processer påvirker individens adfærd og psykologi. Um, og socialpsykologer psykologer interesserer sig også for selve gruppeprocessen uh, og og hvordan grupper handler sammen. Um, typiske emner kan være konformitet, fordomme, lydighet, hvordan gruppedynamikker påvirker gruppetænkning og gruppebeslutninger, politiske beslutninger. Um, og hvordan arbeider vi? Um, Experimentet er sosielpsykologiens primære metode. Um, Socialpsykologin er jo en under. Eh, subdisciplin i eh, psykologien, eh, som jo leder sig meget på eksperimenter. Um, men der findes også sociale som arbejder med etnografisk, historisk eller i grensområdet mellem sociologi og social psykologi. Um, og dette sidste gælder både vel og mig selv. Um, historien om socialpsykologin og historien om de nazistiske gerningsmænd er jo tæt forbundet. Um, noen har lidt humoristisk sagt at Hitler er den mest betydningsfulde skikkelse i socialpsykologiens historie. Um, fordi socialpsykologien sosial, har brugt rigtig meget tid på at prøve at forstå uh, hvordan var nazismen mulig, hvordan var Holocaust muligt. Um, mange af de betydningsfulde socialpsykologer var uh, emigrerede fra, fra Nazi-Tyskland Uh, mange af de amerikanske, amerikanske socialpsykologer var jøder som ville forsøge at forstå uh, hvad det var sket, hvordan det kunne ske. Um, og det mest berømte sosielpsykologiske eksperiment er, er nok Stanley Milgrams, eller det er Stanley Milgrams lydighetseksperiment, uh, udført uh, ved Yale Universitetet i USA i begynnelsen af 30 dette experiment demonstrerede hvordan normale mennesker, normale amerikanere, var villige til at påføre andre menneskers smerte, mm. uh, altså det de troede var potentielt uh, dødelige, uh, meget smertfulde elektriske stol, uh, kun fordi en legitim autoritet i dette tilfælde en uh, professor ved Yale Universitet eller en videnskabelig autoritet uh, bad dem om at man gøre det. Og dette eksperiment blev udført samtidigt som rettssægen mod Adolf Eichmann foregik i Jerusalem. Eichmann, som jo havde været ansvarlig for att eh, organisere deportationerne til koncentrations- og dødslejrene i, eh, i Øst. Um, I rettssægen forsvarede Eichmann sig jo med at han kunne have aflytt ordre. Han var ikke fulla initiativ, han var ikke en, en stor ideolog, han var på en måde en tankeløs uh, uh, bricka i dette i dette store maskineri, uh, og man fortolkede Milgrims lydigheds eksperiment i lyse Eichmannsæen og Eichmann i lyse lydigheds og på den måde så blev socialpsykologiens samfundsmæssige uh, betydning på en måde etableret som um, alltså at socialpsykologien kunne sige noget vigtigt om gerningsmændene og om mennesker, som sådan. Men, men man kan jo godt, det lyder jo lidt som om, at, at det her eksperimentet på, på sin vis, men går lidt ned ad stien her, at sådan fratager de her mennesker en lidt ansvar for det, at der er de her mekanismer. Ja. Ved at sige, at hvis, der, hvis autoriteten er tilstrækkelig øh, stærk, mm. jamen så aflyder vi alle sammen. Uh, yeah. hvad der bliver sagt. Mm. Uh, men det her, jeg, jeg tænker også, at der måske er nogle andre ting, men har måske vokset op i et samfund, der er mere autoritært, yeah. end det du og jeg har vokset op i, en anden yeah. tid i hvert fald. Mm. Altså, der må være nogle flere mekanismer, end, end det, er det? Absolut. Og for det første skal man se, at i, sta i Stanley Milgrams eksperiment, så var der 55 procent, det gik hele vejen. Mm. Um, og det, det der viste var, at det var svært at, bryde ud, hvis man først havde sagt ja. Uh, man havde accepteret premissen, mm -hmm. og så var man, så sat man fest på en eller anden måde. Så kørte man det som ned ad spået. Så, så man mm -hmm. så, um, Og så er der noen, der afbryder, uh, når de kan mærke, at nu er, det, nu er det alvor. Nu gør det virkelig ondt på den der person og, og det er faktisk ved farligt. Uh, så er der noen, der, der afbryder. Uh, det der er interessant, er jo at hvis man ikke kan høre offere, ikke kan opleve offere smerte, altså hvis man fjerner den der lyd fra, fra, fra offere, øh, man kan ikke se dem, man kan ikke høre dem, så var det 95% som gik hele vejen. Altså det var jeg kunne sige, bare for at sætte det i perspektiv, mm. altså skrivebordsmorderne i, i Berlin, yeah. øh, kunne godt med pennestrøg siden yeah. folk øh, på togvognene til, til at eller mm. Treblinka, de blev ikke selv konfronteret med offerne. Øh, og så kunne de bare sige, jeg har bare aflyttet ordet og så videre. Det, det, det, det, det er det, man prøver på at beskrive her. Præcis. Og i modsat øh, kan du sige, hvis man säger at man skulle tvinge offerets hånd ned på den der øh, metalplade som gestod, så var det 30%. Så sank øh, lydigheden fra 35% til 30%, cirka 30%. procent øh. Så du kan se uh, nærhed til ofre, nærhed til konsekvenserne uh, påvirker det. Uh, I forhold til ditt spørgsmål om, um, om ansvar um, og individuelt ansvar, så kan man se at dette var noget Milgram selv kæmpede med. For han ville ikke opgive ideen om at individer har et ansvar. Men hans fortælling handlede jo om, at individer fralægger sig ansvar. Han talte om en agentic state, at man gik ind i en sådan lydighedstilstand, hvor man, øh, hvor man accepterede premisse, man accepterede autoriteten, og så gjorde man bare, som man fik besked om at gøre. Um, Men 30%? Det er jo, det er jo tredje i rundtale. Yeah. Som simpelthen øh, accepterer det, som også yeah. altså, ved, at der er en smerte forbundet med det her, og yeah. lige, at gør det. Yeah. Det er jo mange mennesker. Det er mange mennesker, og det var et... Det var og, og, og, et og rigeligt til at udøve Holocaust. Holocaust. Absolut skal tænke på, Holocaust var jo, man havde kun brug for en lille del af det tyske, den tyske befolkning, uh, re, altså relativt set. Uh, og dette var jo uh, mennesker, der havde gået igennem en indoktrinering, uh, og det var en institutionell ramme, som var meget, meget uh, kraftfuld, kan man sige. Her uh, i eksperimentet taler vi jo om almindelige amerikanere, der bare kom ind fra grænen, uh, ind i en ny situation. Uh, og det du kan se at uh, Milgram... Så hvis man havde lavet det eksperiment med nogle tysker, der var uh, født omkring 1910... Ja. Yeah. så har dem der en der viss usynlighet for at procenten vil vil være stedet. Ja. Yeah. Og det man kan se si er også at eksperimenter viser hvor hurtigt et menneske kan omstille sig til en ny situation og og forholde sig til den og gøre det som situationen kræver. Um, og det er jo relevant i forhold til den bog vi skal tale om os hvordan den der reorientering kan ske, og hvor hurtigt den kan ske. Men nu har vi så i hvert fald fået noget, der kunne minde om en fagligt teoretisk ramme, mm. at forstå den her bog på, øh, som jo øh, er jo anderledes end noget af det, vi ellers har beskæftiget os med, selvom emnerne jo er noget, vi har været omkring før. Æm, hvad synes du øh, om, øh, om bogen, Johannes Lang? Den er en, en barsk læsning. Æm, nogle gange næsten ubærlig. Uh, Læsning, uh, det er nogen detaljer, hvor man, hvor jeg er i hvert fald selv personligt, selvom jeg har læst så mange och og om jeg har læst uh, altså, som er denne litteratur, så er det så ubehageligt at kommer så tæt på på volden og så tæt på særlig uh, de, de få uh, eksempler fra fra massakrer, massakre, uh, gasning, uh, og så videre. Den den del, af, Den der, der, er blevet ja, Det handler jeg, jeg... jo også om, øh, om om mor på børn. Ja. Det er øh, kvinder, ja. øh, som bliver skudt, hvor efter man har seksuelt har, øh, har misbrugt dem. Ja. Øh, altså der er alt her, og det bliver sagt på sådan en meget fredig måde, ja. øh, som, om, at, øh, som om det er to herrer står på et herttoilet og, og ligesom har en, som ikke har mødt hinanden og så har de så bare en udveksling og vinder hver ja. det, det er sådan alle de her replikker bliver afleveret øh, det er jo ligesom ja. det hvor man siger hold op altså, for de ja. her mennesker er jo ikke sådan nogle man har ikke indtryk af at de er sådan fortrolige nej man, øh, man føler øh, at man lytter med øh, og at man er tæt på øh, begivenhederne øh, og man er, tæt, man er tæt på et tid Uh, man, man, man lytter til disse soldater, uh, og man det er fragmenteret, det de kender ikke de store billeder, som vi gør. Uh, de har ikke, de ser ikke i i lys, så, så det er meget, som det kan føles ofiltreret um, og uh, og på den måde også, så kan det, så, så føle, det som, det er noget, der sker lige nu. Um, uh, så det, det, det gør i hvert fald historien levende på en jo en meget ubehagelig måde, kan man sige. Men øh, man kan sige, bogen har jo også nogle, øh, nogle, nogle styrker og, og, og, og, og nogle øh, svagheder. Og det kommer vi jo så også ind på. Øh, øh, man kan sige, første halvdel, det er jo det her, hvor, jeg synes, hvor meget af det her barske bliver præsenteret. Og så handler det også om, hvordan Hitler han bliver opfattet af soldaterne som den altvidende fører med den store plan. De taler om vidundervåbne, der skal frelse dem fra det her nederlag, som de har stadig svær ved at afvise. Fordi ja, nogle soldater, de er helt hen i 1945 for, for visse grupper, for eksempel især SS, så er helt hen i februar 45 for de sidste begynder at tvivle på, at, at, at, at man kan vinde. Hvad siger du til den her metode, man har brugt aflytning af soldater? Nogle gange har man brugt en agent under dække som medfange, der sådan forsøger at pumpe oplysningerne. Og jeg har indtryk af, at de er blevet aflyttet sådan stort set overalt, hvor de har opholdt sig i de her forskellige lejre. Der er en specielt en lejre, der er en meget interessant, Trent Park, nord for London, hvor man har især pakket mange af de her højre officerer som man har, man har fået øh, øh, taget, eller har, som, som er fanger, øh, og de får, liksom, de får lidt særlig behandling. Det var man særlig meget glad for at få aflyttet, fordi der er måske noget militære hemmeligheder og så videre. Øh, men hvad siger du til metoden? Ja, forfatterne siger det jo også selv. Øh, disse aflytninger blev jo selvfølgelig ikke gennemført for til glede for historikerne, fremtidens historikere, eller sosielpsykologer. De blev jo ikke för for at forstå soldaternes tanker og følelser og hændinger, men netop for at afsløre Så det ser du nogle klare begrensninger i forhold til historikernes og socialsykologens undersøgelse, kan du se. Og vi kan også komme ind på, Hvem er det, vi hører tale? Øhm, og hvad kan de egentlig sige nu om? Så materialet er spændende, øh, men det er, det er også begrænset. Det er også begrænset. Nu skal vi lige høre Sønge Neisel, øh, som er den her tyske historiker. Han er professor ved øh, universitetet i, i Potsdam. Øh, han fortæller om, hvordan aflytningerne fandt sted. Det gør han til tv-stationen TVO Today. Og vi kommer ind, hvor han får spørgsmålet om Tyskerne vidste at de blev aflyttet. I think I I can prove in the book that they were not knowing this. Um I mean obviously there were 14,000 German prisoners brought so we can't prove that every single German soldier didn't expect that but I mean, we have clear evidence from their personal diaries um that they sometimes um reported also in letters at home that they were not uh, expecting that. Also, because the British were very cunning in organizing that, and so sometimes they interrogated them, and they put them back into a prisoner cell, and then the Germans said, you know, the interrogation officer asked me these silly questions, and I I lied. And then he's telling his fellow soldier in the cell what was true. So, again, um, they didn't expect it, especially, I mean, you, you must imagine that they, even days after they were captured, they were bugged, and their will to share their experience then sometimes in the circumstances of their capture they were dramatic they were shot down on planes they var sunk in their submarines uh, and if you put two sailors two pilots together they were obviously immediately starting sharing their war experience ja som vi kan høre her så blev de faktisk øh, aflyttet fra fra begyndelsen af og øh, og, og de, og de også sådan laver sådan vidigheder med, at nu har vi lige været inde og, og, og, og blevet afhørt og der, vi, øh, der gav vi dem historie for de varme lande, og så fortæller jeg nu, hvordan det virkeligheden var, og så kan de så høre, hvad hva, hva der var. Så han er Sønken Eisel her, som jo man næsten ikke... Øh, kan tro, at tysker, han, for han taler meget, meget smukt, engelsk synes jeg nok. Øhm, altså, han er meget, han lidt britterne for, at de faktisk har været utroligt smarte, at han brugte ordet, cunning, øh, altså snedigt, øh, så det betyder, at, øh, og, og, at, at de havde faktisk dyre på, de vidste godt, hvad det var, og de, og, og de, og de fik faktisk øh, temmelig meget ud af det. Men synes du, øh, fordi det er jo ret tydeligt, at du har jo sådan set studeret det her emne i, i, i, i en del år, Bidrager bogen egentlig med ny viden, Både ja og nej. Um, Materialet er fascinerende, uh, og analysen er interessant. Um, og den kommer rigtig godt rundt om uh, spørgsmålet, uh, og den, den sammenfatter oss litteraturen. Altså, bogen har meget sådan, uh, dels uh, analysedelen er sådan ret essayistisk, den trækker på rigtig mange på mange litteratur og og veje sammen et felt kan du sige, så man får, sådan, man, man får godt, man får godt i diskussionerne der har kørt ind for feltet. Um, men jeg ved, jeg ved ikke i sidste ende hvor meget nytbånd uh, bidrager med, um, for eksempel Herns rolle i massakren i Øst. Værmachts eh, uh, rolle i, uh, i Holocaust er velkændte. Eh, og med Bartovs bog, for eksempel, Hitler's Army har beskrevet nazifiseringen af herren og den rasistiske tilinterkørelseskrig i Øst. Um, og det teoretiske argument i uh, Nietzsche og Velds' bog er at det sig ikke væsentligt fra Welser, uh, i sin tidligere bog, uh, Gærningsmenn, um, om en politibataljon der skødgjøder. Uh, og jeg vil tro det er derfor det er baseret på denne bog, tænker jeg, at uh, Nights har henvendt sig til Veldsø. Um, denne analyse var i sin to meget inspireret af Christopher Brownings uh, Kente på Ordinary Men, om en tysk reserve politibataljon, der skulle de jøder i Polen. Um, og så er det jo interessant at Browning faktisk er... er meget kritisk i sin, uh, sin anmeldelse, Bone. Uh, han anmelder den for New York Times Review Books, um, og uh, han, han, han ser at, uh, at de virkelig undervurderer betydningen af ideologi og andre kulturelle faktorer. Og det er jo interessant, fordi Brownings uh, Analyser var en enkelt masse sociopsykologisk og situationel. Disse almindelige tyske politimyndigheder blev gärningsmænd, fordi de befandt sig i en situation, hvor der var et press og en forventning om, at de skulle eh, skyde og slå jøder i el. Eh, og eh, Weltschutz tar jo den analyse til, sit, til det ekstreme og sier at altså. Det er virkelig situationen, det er, det er den rolle, du har som soldat, som forklarer din, dine handlinger. Så, men, men Browning synes, de går for langt. Han synes, de undervurderer øh, de historiske og kulturelle øh, ja, forudsætninger. Fordi det er faktisk lidt det, der er lidt overraskende, det, når man læser til sidst i sin en det er at øh, Jamen altså det der med, at der var nogle soldater, der var nazister og nazisme, det, jamen, det betød sådan set ikke store del. Det, det var ikke så meget det. Altså, jo jo, man kan jo, det kan godt være, at der var lidt flere krigsforbrydelser hos Waffen ss men i det store hele egentlig uden betydning, det jeg synes jeg var meget overraskende, fordi øh, man havde jo nok forventet om, at folk, der ligesom var indpået og havde købt nazismens budskab om, at der var undermennesker, og de skulle udryddes osv., måske var, gik, var lidt mere i hæren i, i deres bestræbelser på at udrydde jøderne end almindelig verdensbliksoldater. Selvom alle, det er jo åbenlyst, fordi det er en kendskærning, som ingen diskuterer mere, at verdensmagten også deltog i krigsforbrydelser. Men er, er det det, du mener, er den sådan overordnede analyse, der er ny hos øh, Sønke Neitzler og Harald Welser i den her bog? Ja yeah, oh, nej, <laughs> det er deres analyse, uh, og, uh, men den er ikke ny, det er det man vil kalde en situationistisk uh, sociologisk analyse, hvor man, man fokuserer mere på det mikro-nivå, uh, uh, altså, er din opgev, hva er, er situationen du befinner dig i, og det er det som forklarer hvorfor du gør som du gør. Um, og i er der jo en kontrast mellem en meget detaljeret og kompleks analytisk ramme, hvor det hele skal med. Altså tysk historie skal med, eh, ty, den tysk, det tyske militæres historie er med. Det han tjæl, han tjæler, de tjæler om referencerammen. Det handler om referensrammen som jo er meget, meget kompleks, historisk betinget, kulturellt betinget. Um, hvor jo, altså, ideologi, og, og det hele er med. Men så ender det jo med en konklusion, som jo er banal uh, og universalistisk, og som er, som faktisk bevæger sig væk fra en specifik, partikulær referenceramme til en. Til en uh, til en konklusion, som er almen, øh, som er soldater, den er næsten cirkulær. Altså, soldater slår ihjel, fordi de er soldater. Ja, så det, også, øhm. det er faktisk lige før, at, at, at det her, det kunne ske øh, hos amerikanerne, franskmænd, danskerne, nordmændene, altså, hvis de stod i den samme situation. Der er ikke. Ja. Altså, det er sådan lidt fratar, som sige, de særlige historiske omstændigheder, der var i Tyskland i 1920'erne, 30'erne og 40'erne, det, det, det der er lidt overraskende. Er det du ja. mener, er det, det, vi, er det du ja. mener. Ja, det er det, jeg mener. Og, og, og der kommer vi også ind på spørgsmålet igen om killemateriale, mm. uh, som, som er meget vigtigt i den sammenhæng. For hvem er det, der uh, Og mange af soldaterne er jo piloter eller i marinen. Uh, de har oplevet volden på Austen. Uh, uh, og de har blevet sættet fange på vestfronten. Mm. Det er virkelig vigtig pointe. Uh, dem, der kun kæmpede på østfronten, ingår ikke i materiel. Um, og heller ikke medlemmer af SS. Altså, hvad for SS er nu När vi tale om SS, som er med hovedansvar for jøderudrældelsen. Eh, einsatsgruppen og så videre. Dette ingår stort set ikke i materieler. Og dermed bliver det skævt? Dermed bliver det meget för fordi det er jo den ideologiske kerne som, som er drivkraften bag eh, vold. den, den ras. Øh, vold. Øh. Men Johannes Lang der, det er jo ikke, øh, altså øh, selvom at øh, faktisk er det jo relativt få af udsagn der handler om bjøderudelse. Øh, om jeg tror, det er 0,2 procent yeah. eller sådan. Det vil sige yeah. 2 promille yeah. af de her 14.000 14 eller 150.000 yeah. sider, er det jo så. Det yeah. handler om det, så det er sådan yeah. et statistisk måske ikke så stort, og de er måske yeah. alle sammen taget med her, det er, hvad vi er. Men i hvert fald rigtig mange af dem, og nok også, yeah. nok også dem, der er sådan de, de, de mest øh, øh, horrible, vil jeg, vil jeg tro. Yeah. Det vil jeg have gjort, hvis jeg skulle øh, lave sådan en bog. Så soldaterne øh, var jo formet af en tysk tradition med forakt for en sveighed og tilbeholdenhed i voldsbroen. Uh, og det, det kommer man igennem, det skinner igennem i, uh, i berättningarna. Det var formet af en nazistisk ideologi, men det var også uh, formet af en som pain, europæisk, uh, både fascistisk og, og konservativ antikommunisme, som, som tids sette liges til mellom jøder og kommunister. Og den, den del, det er, en, det er del den der referenceramme de har. De var også formet af tyske antegelser om, om, om deres egen kulturelle overlegn um, og, og en antal, som at Tyskland havde rett til et imperium. Man talte om at Tyskland var kommet sent til, til, til Boret. kan man sige. De havde ikke fået noen gode kolonier. Nu var det Tysklands to. Um, og de, de argumenterede for at de havde Uh, ret til et, uh, et livsrum, sant? et levnstræom i, i Østeuropa. Så det, det som var nytt i dette, for det var jo ikke det var jo ikke nytt. Det var jo del af var del af logikken bag koloniale imperier. Uh, det som var nytt var at den racisme, den vold uh, blev vendt indad uh, mod Europa selv. Uh, det var, det var store point, en af Hannah store pointer i uh, Origins of Totalitarianism, at dette var rasisme, antisemitisme og imperialisme vendt ind uh, mod Europa, og dermed så sjokkerende. Som jeg lige fik nævnt, eller så var det Danner fik nævnt, det, så er det jo dem her de her fanger, man, man aflytter. I begyndelsen af krigen, der er det i helt overvejende grad nedskudte piloter man har jo slaget om England, og der nogle af dem, dem får man jo taget til fange. Og så er der personel for maskiner for man bomber jo London. Og, og dertil så kommer der marinesoldater, som man har fisket op, øh, ubådsbesætninger. Der er jo slaget om Atlanten, det finder jo sted der i begyndelsen øh, af, af krigen. Så det er den slags krigsfanger, man har. Og, og det er faktisk øh, relativt sent, at man øh, begynder at tage fanger i, i Nordafrika og, og sidenhen øh, to i Italien. Øh, og det, det vil sige, man har. Det er først der, man sådan, sådan har materiale nok til også at finde ud af, hvad, hvad er egentlig holdningen til alle de her forskellige ting, man undersøger her. Hvad er egentlig holdningen i herren? Og blandt fangerne er der også folk, der, som, som, som har været på Østfronten, og, og heldigvis for det vil jeg sige, fordi ellers så havde det været helt skævt. Men man har indtryk af, at, at der er en skævhed, som vi har været inde på. Ellers så har de i hvert fald hørt om det, fordi man taler også på kryds og tværs. Og, og, og, og, og de, måske har de en, som sagt også deltaget i de her modbydelige drab, der finder sted på til civile. Men bare for at slå fast, det er vurderinger fra altså luftvåben og krigsmarine, der dominerer i, i begyndelsen. Det er det. Øh, det er voldsætt fra himlen og have øh, på afstand. Øh, og de personlige beretninger om deltagelse i holocaust øh, det er det få, jeg. og som regel handler disse om enkeltstående episoder, altså ikke deltagelse over tid i systematisk folkedrab. Um, dermed kommer også fokus på de mere konventionelle krishandlinger. og det kan vi også uh, tale om, at, at uh, bogen bliver jo i stor grad en, en fortælling om krig som sødden, og soldater som sødden. Og dermed kan man også lave de der sammenligninger med amerikanere i Vietnam eller Irak, eller øh, øh, som, som bliver i sidste ende problematisk. Øh, og det kan vi tale mere om. Altså det er jo som den spiller i hvert fald en eller anden øh, rolle. Øh, stor eller lille, det bliver det faktisk også diskuteret her. Øh. Der er i hvert fald en hypotese om, at soldater bliver brutale, når de i et bestemt tidsrum bliver udsat for voldsom brutalitet. Men der behøver ikke gå ret mange dage, øh, og øh, der er jo et, et eksempel øh, med piloten Leutnant Pohl, og øh, som, han er deltager i øh, det polske øh, feltog, øh, og det vil sige, øh, øh, han, han blev så taget til fange, og, øh, faktisk relativt tidligt, og øh, og han har så en, en, en samtale med en, en der hedder Meier, øh, som også er rekognosceringsflyver. Polen, han siger, den anden dag i Polenkrigen skulle jeg kaste bomber mod en banegård i posen. Otte af de 16 bomber faldt ned over byen, midt ind mellem husene. Det gav mig ikke ligefrem nogen glæde. Den tredje dag var jeg ligeglad, men den fjerde dag havde jeg faktisk lyst til det. Det var vores særlige fornøjelse inden morgenmaden, når vi med maskingevær drev nogle soldater ud på markerne og plaffede dem ned så siger Majer. Men altid soldater? Poul. Også andre folk. Vi angreb kolonnerne ned på vejen. Jeg var med i sektionen. Den første maskine skød ned mod vejen. De tog næste mod grøfterne. Der var nemlig altid grøfter i det område. Flyet svejede, de andre følger efter. Så et sving til venstre, gang af maskingeværerne, og så videre. Vi kunne se heste blive slynget omkring. Mejer, Fy for fan. Altså, det med hestene. Ej. Poul. Ja, det var synd for hestene. Menneskene, det havde jeg ikke ondt Men hestene det bliver ved med at have en dag. Din reaktion, eller analyse? Ja, du taler om tilvending, øh, og at det ikke behøver at gå mange dage, øh, fra, man, fra man slår ihjel første gang, til man faktisk nyder det, eller synes i hvert fald ikke, det er slemt. Øh, og, og det er rigtigt, nej, det behøver ikke at gå mange dage. Faktisk behøver det ikke at gå mange timer, andre historikere har vist hvordan medlemmer af SS, der blev beordret til at skyde jøder på Østfronten, blev til den nye situation nærmest umiddelbart. Um, jeg kan huske et, et brev fra en et medlem af en einsatzkommando til sin kone, hvor han skriver i begyndelsen rystede jeg den første bilast. Um, kom med, med jøder til, du vet, til stedet hvor de skulle henrette skudes. Um, så sagde han, jeg rystede på hånden, der jeg skulle skude dem. Men allerede da den næste last kom, så var det nemmere. Uh, og da den tredje kom, så, så var jeg helt rolig. Mm. Og så dette var bare, i løbet af nogle timer, så var tilvendingen i uh, full gang. Um, og, uh, og så er det bare noe man Ja. og det, det ser man gang på gang så den der uh, man kan kalle det brutalisering men man kan også se si at det er at det uh, træningen uh, forberedelsen det at være en militær uh, situation uh, det det hjælper uh, vi kommer også i tanke om en uh, en amerikansk soldat, der var med i uh, massakren i My Lai i Vietnam i Treserne, um, som tælte som om dette efterfølgende. Um, og uh, han blev også konfronteret med, hvordan var det muligt, hvordan kunne gøre det, uh, hvordan var det menneskeligt uh, muligt. Um, og der siger han at, jeg kan ikke rigtig forklare det, men Træningen, altså han for sånt som jag kan huske ham sige, the, the training kicked in and I just went. Altså træningen, du, du går på autopilot på en måde. Jo Ja. Så så vi kan se det i soldater, um, i flere krig hvordan den der den de har der var igennem. Uh, og den forståelsesramme, hvis man skal bruge en referenceramme, som krigen er, gør, at man så in går ind i det på den måde. Men det er jo ligesom også den træning, man har for at kunne overleve. Man skal jo ikke tænke i situationen. Øh, altså, folk der er flyver, ja, flyver, sådan, de skal ikke nå at tænke, det skal, det skal bare ske automatisk. Ja. Men altså, det er jo altså også mekanismer, der overtager i de her situationer, hvor man altså begår folkemål. Det er ligesom det, der er pointen her. Ja. Det er det nok, altså, man, man, uh, man har en opgave, og man skal løse, og så så gør man det jo. Understille spørsmål. Understille uh, og så er det jo eksempler på, uh, jeg vil sige heldigvis, på individer der, der ikke kan klare det, der bryder sammen, uh, der, der, der trekker sig fra situationen, um, og, og, og det er jo uh, et velkendt uh, faktum at... Uh, at uh, man gik, man försökte att gå overfra og skyde til og gassa jøder, delvis jo, fordi det var en så stor psykologisk belastning uh, på, på um, bødlerne, eller hvad man skal det, på dem der skal. Så, um, så det, det å slå ihjel er svært uh, for mange mennesker, um, heldigvis, men, uh, men det er oss en obehaglig sandhed uh, at at virkelig mange mennesker, særlig soldater, der er trænede til det, kan overkomme det, der er i hvert fald i lang nok tid, til at det kan udføre opgaven. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden.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 Wave after wave of destructive aircraft leaves the field. They are to swarm ahead of the land armies and destroy complete fortifications, batteries, marching troops, railway junctions and important highway links. Vi hører her nogle uh, tyske Stukaer til stede under det såkaldte Polsfelttog i september 1939 og det er så fjendelige mål man lær kig på, men det polske militær er ikke så ikke de eneste Øh, som øh, de tyske flybomber og skyder på som vi jo netop hørte med med løjtnant Paul som jo er decideret morløsten og skyde skyder på se, polske civile og i øvrigt er ked af at han øh, eller han er ked af at han ikke øh, myrdede øh, flere og, og det er jo så øh, bare i begyndelsen altså af krigen i september 1939, det er jo, her jo ikke en mand, der har været på sådan en morkommando øh, i, i flere måneder eller flere år. Han har sådan set lige øh, begyndt. Der er et begreb her i bogen, som de også introducerer for sådan nogen som mig, som ikke, har læst øh, socialpsykologi, nemlig autotelisk vold. Og det er et begreb, som jeg har forstået som vold for voldens egen skyld. Kan du prøve at uddybe det? Ja, øh, den autoteliske vold står jo i kontrast til den instrumentelle vold, øh, hvor volden er et middel til et mål. Øh, til at nå et mål. Til at ja. nå et mål. Ja. Øh, og samfundsvidenskrebene har jo sig primært med, den, med vold som middel. Middel til at nå et mål. Så vold for Ik voldens egen skyld, det er sådan målløst? Er det noget, man får glæde ved? Eller hvad? Hvordan skal man forstå det? Ja, man kan se det er der hvor man oplever volden som når fascinerande fascinerende, som nu attraktivt, uh, ja endda som nu smukt, som nog estetisk uh, smukt. Uh, vi kan jo genfinde denne beskrivelse i kristlitteraturen uh, fra forskellige krige. Um, denne beskrivelse af destruktion som nu smukt, for eksempel de britiske Første venskrispoeter, der skriver om, du ved hvordan himlen lyses op uh, på horisonten, når artilleri bombarderer fjenden eller uh, eller piloter, som beskriver destruktionen fra himlen. Det, det, mange af disse så har til fælles, er jo, at det er en afstand til volden. Man ser volden på austen, uh, som nu, som nu visuelt smukt mm -hmm. uh, og, det, og, som noe, og som rå kraft, altså den kraft der ligger i destruktion, den makt der ligger i destruktion kan opleves som noget meget fascinerende og, og, og smukt. Og, og du kan se på mikronivå, um, Bland gerningsmændene så har vi også mange eksempler på at, at, at de oplever en sån utrolig stærk maktfølelse uh, de er jo pludselig, de befinner sig jo pludselig i en situation hvor de har makt over liv og død. Og det, det kan nogle mennesker opleve som meget, meget, attraktivt. Altså, at få den makt over andre mennesker. Men der var en ting, du sagde her, det, det er sådan lidt på afstand. Altså hvis man smider en bombe, og så eksploderer det, og så kan man sådan æstetisk få øh, en nydelse ud af det. Altså, og, og det er jo netop øh, Lord en Pol her, han sidder op i sin flyvemaskine. Han, han sidder jo ikke dernede og ser, hvad der efterfølgende sker. Folk ligger fuldstændig massakreret. En, en ubådsbesætning, der affyrer øh, torpedoer, og ser, hvad er et transportskib med... Med, med olie, som eksploderer ude på Atlanterhavet, og så videre. Det, det er lige på afstand, er det? Ikke? Altså, i, i, i, i, til forskel for, at en står med en spade og knalder oven i hovedet på, et, hvad vil jeg, et jødisk barn, i, i, mens man er i gang med at massakrere et eller andet sted på Østfronten. Ja, præcis. der er på afstand, og, og i, i bogen, så er der jo de fleste af disse soldater, har oplevet volden på afstand. Mm. Øhm, og selvfølgelig er det de, de der Episoder uh, og eksempler hvor volden er meget uh, personlig uh, og er på det, på det altså, som du siger, man slår et, et individuelt. Uh, det, det er det som er det hårst och les, Og det er bare sådan en grundlæggende psykologisk uh, faktum at, uh, at, at det upplever opleve volden og lidelsen uh, tæt på, det, det rammer os mens på Austen kan vi, kan vi klare det. Og det er den moderne kris, du kan sige, uh, uh, det er jo del af moderne krig, at, at rigtig meget den virkelig destruktiv vold foregår på Austen. Uh. Men, men, men, men stadigvæk så har du også de der på, uh, hvor man er meget tæt på, uh, for eksempel i Første Verdenskrig, skyttegravene, uh, for, for eksempel, i Nyt fra Vestfronten, jeg så den her, den her seneste indspilning, æh, som tyskerne lavede her for, eller et år eller to siden, som er øh, voldsom. Netop fordi du kommer så tæt på håndholdt kamera, og de står og knalder øh, fældsspadere ind i hovedet på hinanden. Der er, er det svært at få øje på voldens estetik. Øh, og det er jo ligesom det, der også er, er, er pointen med den film. Altså, der, der bliver det virkelig, virkelig grusomt. Ja. Det er det. Når man kommer tæt på volden, så... Så forsviner jo heroismen og voldsrømantikken er svært at oprettholde. Men det er også det, som er svært at forstå ved nazismen jo, at den opstår jo i skyttegraven eh, og Och er är der har opblevet det, du næner eh, den der extreme vold i eh, på slavmarken under 1. verdenskrig møde mellem det altså industrielle Uh, den industrielle krismaskine og, og, og menneske, individer um, og, uh, og masseslakten um, og alligevel tar de hjem og føler at de vil, de, de vil ikke uh, opgive kampen de, er, de har ikke få nok uh, af krigen uh, og de dyrker på en måde krigen um, de nekter at demobilisere sig og, og de kæmper det er jo altså nazismen opstår jo, fødes jo i denne gadekamp og denne, denne kristtilstand, um, så, så der man kan man se at der er en forholdelse og en brutalisering i selve uh, nazismens fødsel. Og, og det kommer til at præge uh, Tyskland i, i och uh, med den her politiske vold, og Weimar-republiken, uh, altså, hvor vold i dagligdagen på gaderne var almindelig, og det er også noget, man forklarer Pols handlinger med, mm. uh, men så er der også øh, det, som man også spiller ind med som, som, som forklaring, altså den her adgang til et højteknologisk våben, som jagerflyet øh, jo er. Det er jo noget helt andet end at være, altså det er et helt andet kick, man får øh, over at sidde oppe i jagerfly. Mm. Og det er jo ikke ret mange mennesker på det her tidspunkt, der har fået Og den glæde der, og, og, og man, man må jo nærmest føle sig selv som vor herre, at man kan sidde og plaffe ned på civilbefolkningen. Mm og liksom hersker hærskor over liv og død. Det er, er det er det vi skal prøve at forstå. Ja, yeah, øhm, og det er nok det vi måske ikke er sværeste at forstå. Det er det man skal vi nærmest för at forstå, for det er, den, det er nemlig den der Austen øh, til offrene. Man ser vold, man oplever volden på Austen. Så, så det som psykologer har, eller socialpsykologer har brugt mest krut på at forstå er jo den sige, man kan ikke sige personlige vold, men den vold der foregår Mellemmenneske, kan man sige. Og, og soldaterne, de taler så indbyrdes ikke om død og det at dræbe. Det er jo lidt interessant. Det er, sådan, det er emner, de ikke rigtig vil forholde sig til. Heller ikke deres egen død. Det er sådan helt fraværende. Altså, og forfatterne, de sammenligner det med, at øh, jamen, det er ligesom med murerne. De taler ikke om øh, mursten og mørtel i pauserne. Forklaring, deres forklaring, det er, at død og det at dræbe, det er jo bare noget selvfølgeligt. Ja. Det er, sikkert, det er sikkert en del af det. Um, men jeg tror ikke, i systemet man kan sammenligne det med mosten og Møtel. Uh, måske kommer jeg også lidt tilbage til uh, det du nævnte om, om volden i, uh, under Første verdenskrig, og, og at, det er, altså, at det er voldsomt, og det er ikke, det er ikke heroisk, og det er, det er rystende. Um, um, og um, og vi ved at det at slå ihjel er hårdt for mange måske de fleste mennesker eh, så for soldater jeg vil si, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil nok sige at uh, det er ikke nogen man nødvendigvis præger um, og, og, og det har en psykologisk pris at slå et andet menneske ihjel. og derfor er det og uh, drebe um, tit et sensitivt emne øh, blandt soldater og veteraner. Og, og, Vel ikke helt uforståeligt. Ikke helt uforståeligt. Um, I stedet for, så taler de om resultaterne af deres handlinger, mest konkret når ubådsfolk de fortæller om hvor stor tonage af fjendens skibene man fik sænket eller hvor mange fly, man har fået skudt ned. Øh, der er et element af overdrivelse, har man indtryk af, øh, og nogle af dem, de gør det be bevidst måske, for også at få nogle medaljer, øh, fordi det er sådan, man har også indtryk af, det er i hvert fald den pointe her påstand, det er, at det her med, krigs med, med jernkors og af 1. og 2. grad, og se senere hen bliver det jo så øh, Ritterkreutz, altså Ritterkreutz-trækker, det er meget vigtigt, at man får sådan noget øh, og man kan få det ud med, med brillianter og eløver og alt muligt der chill. så, så det, det er ligesom det der er i, i fokus ja yeah. um, så so man du kan jo se si at det at gøre volden til noget heroisk mm. uh, er jo noget man bruger rigtig meget kredt på uh, det, det er uh, der det kræver, at man virkelig uh, i talesetter et narrativ om voldens uh, uh, så altså, vigtighed, av volden og, og heroismen i, i krigen. Um, man kunne jo spekulere i om det bliver ekstra vigtigt fordi man har et behov for at legitimere det og et det og i talesetter det som noget heroisk og noget um, noget godt. Så, og det er jo noget det Veltser uh, og, og Nightsloss taler om, det er jo det at vi må forstå at der er en bestemt moral uh, på spill. Uh, de ser at man litteraturen har forsøgt at forstå de nazistiske gærningsmænd ord fra at, altså, hvordan, hvordan legger man de moralske uh, verdier fra sig? Hvordan legger man de moralske bindinger? Altså, det vil sige, Uh, den der modstand mod at slå ihjel, um, særligt den modstand mod at slå kvinder og børn ihjel, hvordan lægger man den moral fra sig? Men de sier, vi skal ikke tænke på det som en e-moral, eller som du, en, en frisættelse fra moralen, men man skal tænke på det som at de treder ind i en ny moralsk virkelighed, en nazistisk moral. Den amerikanske historiker der taler om the Nazi conscience, så det å tænke... Den nazistiske, bevidsthed. den nazistiske samvittighed. Samvittighed. Ja. Så, øh, så, så alle disse udmærkelser og narrativer om det heroiske, øh, man kan se det heroiske folkedrab, det hero, den heroiske rasekrig... Øh, er det ikke ju ud fra mere en, en nødvendighed, en, en hero Altså, der, der, er vel nogle, der, er jo, der er jo mange af dem her, og det er jo sådan meget overraskende, som jo, man ikke har indtryk af sådan øh, af nazister. Nu er det jo også det her med, at, at, at tyske officerer jo ikke medlem af nazistpartiet, men derfor kan de jo godt være nazister alligevel. Men der er nogen, der er sådan, måske er kritiske over for nazi og måske også øh, synes, der er elementer af jødeforfølgelse, ikke så meget. Men de ligesom køber ind på, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Ja. Altså de der jøder, vi de bliver nødt til at gøre noget ved de der jøder der. Ja. Og, øh, og, og ja, og det går at måske den her måde, man har valgt, Det måske ikke er den bedste lige her nu, okay. ja. men sådan lidt længere ned ad vejen, der kommer vi til til, men altså lige nu det er noget svineri, altså det, altså det, det er jo det der er for, meget forbløffende faktisk, at øh, altså det er jo ikke sådan øh, man har indtrykt, de alle sammen er nazister på den der Hollywood nazisme metoden, eller, eller måden. Nej, rigtigt, det er helt klart nu, der, øh, vi kan hæfte os ved, at dette er tænkende, reflekterende øh, mennesker, som, som diskuterer, som forholder sig til, til sin samtid, øh, og som har forskellige syn på det. Øh, og, og som du siger, den der idé om at det er nødvendigt, øh, den, den fylder meget. Altså det er, og det er vel en referenceramme, som så de stort set alle sammen deler. Ja. At jøderne er et problem, det skal løses. Hvordan det skal løses, det kan vi så diskutere, men det er et problem. Ja, og så kan man se at de også, uh, har satt sig fast i den der, vi talte i forbindelse med Milgram, så tælte vi om at, om at uh, når processen først er gået i gang, så sidder man jo fast i den. Uh, vi, ser, vi hører jo igen og igen i, um, i beretningerne om i, um, um den der hevn som det ser for sig skal komme. Så den der frygt for hevn, hvis vi ikke slår dem ihjel, hvis vi ikke vinder i krig, så vil der komme en frygtelig hevn. Samtalerne de har sådan en karakter af konversationer, øh, midesselskaber har man lidt indtryk af. Alle har den som sagt den samme referenceramme. Der er sådan et element af underholdning, hvor man ikke forventer at blive sagt imod af tilhørende. Og så er historierne ofte øh, overdrevet. Og, øh, og så er der lige de her eventyrlige historier om piloterne, om jagt på andre fly og bompe og så øh, sådan. Øh, øh, det er sådan, Det er altså det er jo for mange. Øh, og også måske nogle af de her officerer, der går på jagt, og det er sådan en, en, en, en sådan en meget mandig ting i, i, i virkeligheden. Og det kan man jo ligesom folde ud, øh, dels som ubådskaptajn, og som, øh, og, og som hvad hedder det, en pilot i Messerschmidt, eller en Fokke-Wulf 190. Øhm, og, øh, og det er der også sådan et, et, par, et par eksempler på her. For eksempel så har vi en, en samtale her. Det er Fischer, som beskriver... Jeg fik nylig skud en Buster ned... Det er en amerikansk flyvemaskine, tror jeg nok. Jeg fik først ramt på den bagste maskingeværskytte. Han havde 3 MG'er, altså maskingeværer. Hold kæft, den er første klasses. Når den bliver fyret af, ser man ildstrålen stå ud fra måningen. Jeg havde en 190, altså en flyvemaskine. De havde to øh, maskingeværer mere. Så var der bare om at trykke på maskingeværknappen, du. Den drejede om på siden. færdig slut. Ikke flere skud. Det sprøgtede lige op i luften. Så gav jeg lige den højre motor en, øh, en salve. Den begyndte at brænde. Og så rettede jeg kanonen mod den venstre motor. Sandsynligvis lykkedes det mig også at få ramt på piloten. Jeg trykkede nemlig hele tiden på knappen. Og så gik den pludselig ned i lys. Jo. Der var 25 spitfangers efter mig. De forfulgte mig, indtil det lykkedes mig at nå frem til Ara. Altså det er i Frankrig. Kokstern. Hvor, øh, hvor landede du? Fischer. Hvor jeg var startet fra, de måtte jo vende om igen. De kunne jo ikke flyve så langt på grund af det med benzin. Så skulle jeg igen til og omer øh, en bristol Blenham, det er den anden flymaskine, fik jeg eksploderet på samme måde. Først ramte jeg den i siden i halepartiet. Den bageste maskingeværskytte blev ved med at skyde forbi til venstre og højre. Så drejede jeg af til højre og begyndte at skyde. Han svarede igen som en sindssyg. Havnede igen ude til venstre, og da jeg igen krængede til venstre, trykkede jeg på knappen, og så røg hans kuppel Du, for jeg havde trykket på kanonknappen Hele kuppen var væk, og han lå derinde, død. Jeg rettede så skytset mod halepartiet, så røg halen af, vingerne vippet, og så knækkede skroget af. Og det her bare for... Øh, jeg læste det sådan lidt festigt op her, fordi det er sådan, de formentlig har talt. Øhm, så man skal ikke lægge mine egne holdninger ind her, men det er sådan, sådan, sådan tror jeg, at de har talt. Ja. Øhm, det er min fortolkning i hvert fald, og du er ja. enig? Ja. Øhm, og og altså det her med at man opfatter det her lidt som en, øh, sådan et, et, et skydespil fra os, der har vokset op i 80'erne og mm. 90'erne. Altså, det er sådan et computerspil, ja. hvor at øh, offrene, altså modstande, det er sådan lidt attributter altså, det, det er sådan aldrig individer, man sådan har speciel sympati med, eller offrer en tanke i virkeligheden. Ja. Øhm, og, øh, og så der er sådan det her øh, konkurrence, sportsaspekt, øh, teknikfascination. Altså, hvor mange nedskudder har man her? Hvor mange... Øh, og, det er det der er vigtigt, altså at man rammer øh, og, og får nogle træffere in og så videre. Præcis. Øh, denne del af krigen er nok den der nemmest, altså, sådan, den øh, harmonerer med, med den forventning man har om krig, fra film, fra, fra som siger, fra computerspil, øh, så og det er, også, det er også den del af krigen, der, der, der er mere konventionel, kan man sige. Øh, det er den del af andværdenskrig som, som, som ligner på alle mulige andre krig. Um, og det var også det vi var inde på før. Uh, at at uh, fokus blandt piloter og mariner uh, er jo meget som konventionellt uh, og kan ligne på en hvilken som helst krig. Og dermed kommer man også sammenlignet med uh, Vietnam og Irak og så videre. Um, men alligevel du spurgte før, hvad hefter du dig um, Og vi talte om hvordan den der idé om at jøderne er någon där er problem, de skal væk, um, Hvordan krigen føles uh, i Øst. Uh, det er en fundamental distinktion mellem en uh, rase ideologisk uh, dual, tilinterkørelseskrig og en mere konventionell krig. Og, um, uh, du kan se hvis man har en, hvis man har en konventionell krise, så vil der forekomme krissforbrudelse, men det vil være i, i modstrid med reglerne, de vil være, det vil være relativt, det lidt fællet, de det er ikke det man ønsker. Um, mens i en ras, en rasistisk, um, ideologisk til så vil uh, krissforbrudelsen være systematiske, og over tid. Um, og, og, uh, så så, så det, er en, det er en kæmpe forskel uh, som, som man oss kan se I soldaternes beretninger Altså den der ideologiske tænkning kan, kan vi også genfinna hos dem um, uh, Men den, den bliver Den kommer lidt i skyggen Når man fokuserer på Hvordan piloterne oplever krigen Og så begynder man at sammenligne Med andre krige og så videre men, det som, er, det, det, som var så specielt med den uh, krig, var jo præcis, at den var en rasistisk uh, tilintetgørelseskrig. Uh, og det er jo det, er jo det aspekt, uh, som, som, som er, som er, som er vigtigt at forstå uh, i, i denne sammenhæng. Nu skal vi prøve at høre et eksempel på det her, ja, vi talte om for det her sådan, så jagtelement. Og, og, og, og det er jo... Øh, der kunne man tage ud på, på, på Nordlanden øhm, med en søofficier, der hedder Wolf-Dietrich Dankvort, der var den eneste overlevende fra ubåden U224. Han har altså også en, en, en samtale med en, en, en, en landsmand, og han siger sådan her, Dankvort, det kan more mig den dag i dag, når vi sejlede i konvojen. Oplevede jeg det altid som at være en ulv blandt en flok får, der bliver strengt bevogtet af et par hunde. Hundene er korvetterne, og forerne er skibene, mens vi er de ulve, der kredser omkring dem, indtil vi har fundet et smuthul. Så piler vi ind, fyre løs, og så ud igen. Det herligste, der findes, er jagten. Det er jo næsten helt poetisk. Ja. Altså, men, men, men, men det behøver nødvendigvis ikke være et, et militært øh, mål. Det kan jo også være et, et civilt øh, mål, der øh, beskydes... Og, øh, og, og der er alle de her sådan, sportslige øh, aspekter ved, ved for eksempel nedskydninger. Og nu kommer vi til nogle af de der ting, der måske er, også er for lytterne, måske øh, bliver endnu mere voldsomme. Øh, så altså, det vil jeg godt lige advare imod, hvis man er lidt for følsom her, fordi øh, så skal man måske springe det her over. Men øh, det handler om noget, der hedder en, en børnetransport. Øh, det var en bevidst af et ikke-militært mål. Og det er en bombepilot, der hedder Ville, og en ubådskorporal, der hedder Solm. Og det er altså en børnetransport på et skib, som man beskyder. Og, og der fortæller Solm, vi smadrede en børnetransport, Ville, i eller Prien. Og Günther Prien var altså en, en berømt ubådskaptajn som øh, blev højt dekoreret og var lidt en helt i de øh, i, i Nazi-Tyskland der omkring 1941, hvor han, han var sådan et ubåds-s, kalder man det. Ja, vi gjorde det, siger Solm. Ville, druknede de alle? Solm. Ja, hver en. Ville. Hvor stor var den? Solm. 6.000 tons. Ville. Hvordan fandt de ud af det? Solm. Over radioen. BDU rapporterede. Det sted er der en konvoj, så og så mange skibe med proviant, og så og så mange skibe med dit og dat. En børnetransport og det ene og det andet. Børnetransporten er så og så stor, hvorpå vi angriber den. Så kommer spørgsmålet. Har I angrebet konvojen? Vi svarede ja. Ville. Hvorfra vidste du, at dette skib på 50 havde børn ombord? Sådan. Fordi vi har en stor bog. I denne bog står der noget om samtlige skibe fra de engelske og kanadiske søfartslinjer. Vi ser efter der. Ville. Men har der ikke navnene på skibene? Solm. Jo, vi har. Ville. Står der virkelig navnene på skibene? Solm. Det hele er der med navn. Solm. Børnets transport. Det var en stor fornøjelse for os. Det, der var vanvittigt her, det er jo, det er ikke så meget børnene, der er i forhus. Det er alle mulige andre detaljer, som du og jeg, tror jeg, Johannes Lang, vil synes, at det er ret uvigtigt. Ja. Mm. Yeah. Men det er måske også det, som er mest øh, behageligt for dem at fokusere på. <laughs> Så du tror, det er bevidst? Du tror ikke, det tænker det det en tanke? Eller er det øh... ubevidst? Det er där. dig, der er socialpsykologi. <laughs> Jeg tænker, at altså, den beskrivelse øh, er jo altså, en faglig øh, kan man sige, øh, beskrivelse, hvis man skal blive i øh, Neitzel- og Veltus- øh, Uh, må å tænke det på. Altså, det er arbeid. De, for, de, fortæller, de fokuserer på de detaljer som de synes er viktiga uh, i, den, i den fortælling. Um, og, uh, og, og, og som vi har været inde på før. Altså, det, er, det er krig. Uh, der går mennesker livet tapt hele tiden. Um, de forholder sig ikke rigtigt til det. Mm. Altså, det, det, er, det er kontraproduktivt for dem at gøre det. Um, og uh, Um, og du kan se der hvor det bliver rigtigt, men, det, men dette med jakt, uh, dette jakt mot som du har nämnt för. før uh, det er jo ikke bare noget vi vi, vi møder i, um, i hos piloter eller eller uh, det er os nog vi, vi, um, uh, vi, vi får høre om i um, i øst uh, Christopher Brownings bog Ordinary Man har, har jeg allerede nævnt, uh, og han skriver jo nemlig om disse ammende tyske uh, politimen, som uh, som er ode, og for at opdra og, og skudde jøder i Polen, uh, og så er det en dag hvor de hvor de skal ude og finde nogle jøder ud uh, i skoven, uh, og de kalder det jøderjagt, ikke sant? De skal ud på jagt, de skal finde disse disse så, så den den måde at I på, eh, kan man genfinde eh, over det hele. Altså, um, og det er jo en uh, altså, social socialt om om um, um, euforismer, altså, at man tale om volden i et, et språk som er anledes, uh, altså som ikke, som et, et, et språk som normaliserer, som normaliserer volden. Det er også, det er også det. Välser og nätsel påpeger Når man når man om vold som arbejde, så normaliserer man det, så tar man det ind i en, i en, en ramme, hvor det, hvor man kan genkende det som et, en opgave som et arbejde, eh, ikke som en krisforbrudt, ikke som drab, men som, som et job. <laughs> og, eh, og jakt er jo lidt på den samme måde den, den måde og og det ind i en ramme eh, hvor betydningen eh, Øh, ender sig lidt. Øh. Tyskerne, de mener jo selv, at de er kulturbærer og kan være forundret over, at andre ser på jødeudrydelserne som forbrydelser. De kritiserer ikke jødeudrydelserne, men snarere de omstændigheder, som de fandt i. Det var det, jeg, jeg, jeg også har sagt tidligere. Og, øh, der er også en, et eksempel på det. Det er øh, en hølser og, og von Bastian, der taler sammen. Hølser, han siger, mand, det er da mærkeligt, at alle sådan er imod os. Von Bastian, det er meget, meget mærkeligt. Hølser, det kan jo også være, at det er jøderne, der, som Adolf siger, står bag det hele. Von Bastian, England er under jødisk indflydelse, og det samme gælder Amerika. Hølser, nu skælder han mere ud på Amerika end på England. Amerika, hovedfjenden, siger han. Von Bastian, ja. Hølser, amerikansk højfinans, jødisk højfinans, og så først Derefter kommer England. Altså, de to underofficerer der, der, der taler øh, øh, om det her, øh, altså, øh, hvad får du med det? For det første, så ser man jo igen, det er meget sådan vestorienteret. Så, så man tænker umiddelbart, at det er nogen, der kæmper på vestfronten. Den store fjende er jo Sovjetunionen. Så Uh, så det er, det er det første. For det andet så, så ser man jo igen, hvordan den nazistiske ideologi er filtreret ned i, uh, til, det, altså til soldaterne. Um, de tror på det. De tror at jøderne står bag, uh, at det er en stor jødisk uh, konspiration som styrer verden. Uh, og jøderne er den store fiende. Um, så, så igen, så ser vi hvordan den, den nazistiske ideologi former deres måde at tænke på. Um, yeah. Nu skal vi prøve at bevæge lidt, lidt længere ind i det sådan mørke rum her, fordi det handler sådan om, om, om ja, morskab og eskapisme i at kunne deltage i henrettelser, som om det var en jagt, og det er sådan en, en man kan sige, beskriver det, de beskriver det som, altså forfatterne, som chancen for ustraffet umenneskelighed, altså oplevelsen af uden straf at kunne dræbe, udøve total magt foretage sig noget fuldstændig usædvanligt, uden at måtte frygte nogen sanktion. Øh, altså, det er sådan noget, man... Jeg kommer til at tænke på sådan nogle film, øh, hvor nogen får lov til at skyde nogle mennesker, og som så får lov til at løbe, og så, og så jagter alle de andre. Og sådan noget. Det, det er faktisk også noget, nogen oplever, Øh, for eksempel en sommer i 1941 i, øh, i Libau øh, i Letland. Øh, det er øh, nutidens Le Paje, må det være. Det er maskinmester Kammerer fra Højbånen S56. Øh, øh, han overvejer en, en, en morderisk øh, aktion. Så han siger, at næsten alle mænd var interneret der. Det var store lejre. Og så mødte jeg en aften en, der spurgte mig, kunne du tænke dig at komme med hen og se? Der er nogen, der skal skydes i morgen. Hver dag kommer der sådan en lastbil. Han sagde, du kan sagtens komme med. Han var fra Marineinfanteriet, kommandør for henrettelsen der. En lastbil kom kørende og stansede lidt efter. Det var sådan en sandgrube og en grav, der var godt 20 meter lang. Jeg vidste ikke, hvad der skete, før jeg fik øje på gravene. De skød ned i dem, og så blev de slået med geværkolberne af sted af sted med ansigterne i modsat retning. Sergeanten havde en maskinebestående, og der stod fem stykker, den ene efter den anden blev altså skud. for det mest omkring på den måde, med himmelvendte øjne. Der var også en kvinde blandt dem. Jeg så det selv. Det var i Libra. Og så øh, er der også andre, der siger, at øh, det er sådan en Obers fra von Müller Rinsburg fra for der fortæller, at SS inviterede til jødeskydning. Mm. Hele troppen tog derhen med gevær og plaffede den med. Alle fik lov at vælge den, de ville tage. Det var sådan en et eller andet fra SS, men det kommer naturligvis til at hævne sig bedre. Men var det en slags klapjagt, siger du? Er det egentlig en von Barsus, der spørger ham? Ja, ja. Altså, hmm. altså, det er jo, øh, en ting er, at man siger, om det er der sådan nogle særlige mennesker, der har det, det, det job, ikke fordi jeg vil forsvare det på noget som helst måde, men her er det, som vi ind for. Vi holder skydetelt her. Ja. Det, er, det er sjovt, det er festligt, hmm. det er... Hmm. En, en, en, en, mm. en, en, en, en ting man får lov til måske en, en gang i livet mm. uh, det er en attraktion ja yeah. yeah. dette er jo noget af det mest ubehagelige i hele historien må man sige altså, den der voyeurisme um, der opstod rundt volden um, og det er jo mange, mange eksempler på at også civilister uh, civilbefolkningen i områderne tager ud uh, og, og kigger på um, vi kender ju jo i tilbage fra den amerikanske borgerkriget også, hvor den civilbefolkning tog ud til slavmarken og satte og spiste piknik og kiggede på, på, på kampene. Så volden som spektakel, det er jo noget vi har set op i historien. Og det står jo i kontrast til en sån moderne fortælling om menneske som, som et, i bon og grund et, et godt vesen, der er føler... Føler, uh, altså, føler modstand mod slå lojelle uh, det sociale væsen som, um, som har en empati, uh, emnet empati, sympati og så videre. Så, så det, er, det er svært at forstå, når man er uden for den situation og den kontekst, uh, og så. Tænk på alle de der soldater, unge mænd, der tog bilder, fotograferede massakren sendte billeder hjem til sin familie, som jo så viser mangel på skam, eh, en, en forventning om, at familien ville forstå dig, eh, og at de ikke ville fordømme dig, eh, som jo igen viser, hvor, hvor, eh, hvordan den nazistiske ideologi var eh, kommet brett ud i befolkningen. Eh, så langt at Værmærts altså, blev nødt til at forbyde, uh, fotografering, og selvfølgelig uh, stræmme op. Det skulle hemmelig holdes, fordi netop civilbefolkningen strømmede til Villebærmøl. Uh, um, dette er jo del en lang uh, og kompleks historie om antisemitismen i Østeuropa uh, og den en forestilling om jøderne, og det halm mod jøderne, som, som eksisterede inden Tyskland kom. Um, så, så kan se sige, det er en... Dette foregår i et bestemt uh, geografisk område, uh, hvor, der, hvor der simpelthen var en kombination af faktorer, som var livsfarlig, uh, og som var så eksplosiv. Krigen går jo skidt for nazisterne, og hende i 1945, der har man jo næsten kun... Uh de her såkaldte Wunderwaffe, altså vid undervåben og, og sætte sin lid til. Og øh, man havde jo allerede i, i 1944 set, øh, hvad man kunne komme op med V1 og, og V2 øh, bomber. Og her skal vi øh, høre øh, en bid fra det tyske Urevy, der øh, fortæller om, at man har fået sendt en V2-raket i luften. Vi bringer de første optagelser af V2 på deres Flug til England. De blev lavet af der til aus fra ja, større afstand og giver kun en svag Begriff vom den virkelige størrelsesforhold der V2. I rasende Geschwindigkeit stiger den slanke stjerne ind i stratosfæren. Ja, vi to er på vej ind i stratosfæren, som det hedder her. Æ og øh, der er jo sådan generelt en teknikbegejstring og længe er der jo sådan en tro på, at tyskerne er, er, er overlegende på næsten alle felter Bortset fra øh, marine, der er lige godt på over, at, de på helen, at, at øh, den engelske flåde er meget større og sådan noget, men, men længe synes man, at er flyvemaskiner, og den tyske flyvemaskiner, de er bedre. Der sker sådan noget omkring 43, der bliver man overhalet. Og så har man altså de her øh, våben, øh, som man, øh, Wunderwaffe, som man regner med, at Hitler har i... i, i øh, baghånden, og der er også en, øh, en, en tro på ham. Men de her Wonderwaffe, de laver en masse ravage og ødelægger en masse ting over i, i London og, øh, og andre øh, europæiske store byer, Bruxelles blandt andet. Øh, men de skuffer, og øh, men troen på føreren holder længe også i, i de her interviews, interview, ja, aflytninger. Hmm. Der forstår man, at øh, alle mener, at Hitler han har et eller andet Es øh, i baghånden, øh, og, og man tiltror ham store evner, mytiske evner, gudelige gudlige evner. Øhm, men de kommer i tvivl til sidst. Ja. Tviven begynder jo for alvor at melde sig efter Stalingrad. Øhm, og særligt blandt dem, der kæmper på Østfronten. Og igen, så vi har nævnet, altså, dette er soldater, der er taget på Vestfronten. Øhm, mens dem, der kæmpede i Øst, for dem så blev håbløsheden tydelig efter Stalingrad. Men det de levde de var jo i en kontekst hvor man ikke må tale højt, man må jo ikke tvivle på sig, man må ikke uh, stille spørgsmål ved en uh, autoritet. Uh, man ville ikke tale sette tvivlen. Men det er klart at for mange soldater efter Stalingrad så handler det om at der ikke er nogen alternativ uh, til at til at kæmpe videre. Man bliver nødt til at kæmpe, simpelthen, fordi hvis man, hvis, man, øh, hvis man kapitulerer, så forventer man jo en frygtelig haven og Tysklands totale ødelæggelse. Så man kæmper jo for overlevelsen øh, der sidst. Øh, og man bliver ved, fordi man er bange for alternativer. Der er nogle øh, kommentar her, eller hvad man kalde det, for nogle ting, som de har opfanget britterne. Øh, blandt andet øh, generalleutnant Friedrich Freiherr von Brøgh, han siger i juli 1943, det er jo faktisk meget tidligt, han siger, hvad er forskellen mellem Kristus og Hitler? I Kristi tilfælde var det en, der døde for alle. Og der forstået, af det for en. Øh, faktisk meget fyndigt og morsomt. Ja. Øh, der har ikke været meget morsomt at læse, men det er faktisk noget, det morsomme ja, at læse i den, den her sjø. bog. Så er der en, en, en frustreret obersdrejmand, der, der siger om føreren, og det var sammen så skønt. Alt var så underligt uden minuser. Men med det lort i Rusland begyndte det at gå ned ad bakke. Det har i den hvide verden kun været to mennesker, der ikke var klar over, at der er koldt i Rusland om vinteren. Den ene var Napoleon Bonaparte. Den anden føren. Den dilettant and en general. Alle andre vidste det. Nu begynder han simpelthen at sige, at det er også fordi han var udulig, ham der Adolf. Ja. ja. Præcis. Deutsche und dringen in ein Dorf ein. Fallschirnjäger haben sich an eine von Amerikanern besetzte Ortschaft herangearbeitet. Mit Unterstützung von Panzern wird im Nahkampf Haus um Haus genommen. Det var tysk urevy, altså tysk propaganda fra januar 1945. De første tyske byer, de er jo for længst indtaget, men som man kan høre her, så rykker tyske tropper og panser alligevel frem og smider amerikanerne ud hus for hus. Der er en tro på det, og... Og der er også et, et, et stort kapitel, der handler om værdier, altså ære kunne man sige. Det her med at kæmpe til sidste patron og muligt dø, altså gå under. Hitler har jo selv nogle forestillinger om, at hvis ikke man kan vinde, så må hele folket bare gå under, og så videre, og så videre. Og han begår jo selv selvmord, og så videre. Øhm, og, og, og det bliver sådan lidt fortolket, øh, fordi nogen giver sådan ret hurtigt op og siger, at når virker mere skyde med, så, så overgiver vi os. Og andre siger, at det er ikke nok, Øh, selvom man ikke har granater og andre ting, så har man stadig måske lidt håndvåben, og, og så må man dø øh, på, på, på den måde. Øh. Og, hvad, hvad, hvad siger du til det? Og er der jo et forskel på de forskellige enheder, hvordan man fortolker de her, den her kæmpe til sidste patron? Ja, du kan sige, der, der er flere svar på det. Uh, der opstår jo en, en, en form for dødskult til sidst, altså, hvor man nærmest fejrer døden og den totale ødeleggelse Uh, og man vil, man vil ikke leve i et, i en i en verden efter nazismen uden nazismen et et meget berømt eksempel er jo Göbbels som slår hele sin familie i hele sine børn uh, uh, i uh, uh, uh, Tyskland uh, efterfølgende. Precis. Så, men så er det jo selvfølgelig kæmpe stort forskel mellem forskellige uh, organisationer inden for systemet så en kontrast er jo mellem altså almindelige soldater som vi møder i Danmark og, og det ideologiske uh, krigere i SS, for eksempel. Um, det er mange der har bemærket, at det er, et, uh, det er et vildt faktum at uh, Holocaust jo nærmest accelererede efter at nederlæget uh, var, var klart, uh, og at man, man brugte så mange ressourcer på at slå jøderne el når man havde brug for uh, drivstoff og, og uh, personell og det hele, og man havde brug for tvangsarbejde uh, i kris-situasjonen, uh, til føre krigen. Så, um, men alligevel blev man vel og vel og vel uh, og, og brugte enorme ressourcer. Og her var det en maktkamp mellem SS og, og, og, og værnemakten og SS og industrien og så videre. Og det viser bare hvordan det var en ideologisk kerne, som, som, som bare blev ved, og som nærmest blev mere motiveret efter eh, at nedlæg eh, begyndte at tro, fordi så tænkte man jo, nu har vi i hvert fald for alt denne dette projekt, for hvis ikke så ville netop hæven komme og, og hvis der var mening med denne krig, så var det at slå Jorden i hjel for eksempel, så, så kunne man finde et rationel Uh, og, og, og søg en seger i nederlæg, hvis du kan følge mig så, så, så det var helt klart olige syn, og det var, en, det var jo en nazistisk kerne, som absolut ville kæmpe til siste, siste øjeblik. Og, og man kan jo huske Hitlers chok, da han fandt ordet at himler selveste himler leder for SS hadde flygtet og hadde opgivet og gerne ville diskutere en fredshistorie, ikke sandt? Så, så, øh, så, så du kan det helt til sidst så brast selv den idéologiske øh, opviste, altså der var himligt øh, opgå projektet til sidst. Og lidt som et cojusum, som mm. noget der overrasker mig lidt ved här læsning. Det er faktisk at, at, at marinesoldater havde øh, var var faktisk også meget sådan øh, Øh, optændt på ikke at give op. Altså, mm. altså de kæmpede øh, også til sidste patron, mm. og var meget opsatte, fordi der havde været det her øh, i oprør i tilbage i 1918, mm. øh, hvor det var faktisk marinesoldater der gjorde oprør, og ligesom fik det hele til at rulle i forbindelse mm. med, øh, med at altså Republikken opstod, osv. Så, ja. så de havde noget, de skulle revanchere. Der var, noget, ja. der var en, en plet, der skulle vaskes af, ja. hvilket gjorde, at de var sådan meget lojale år for, ja. at man skulle fortsætte med ja. at, at, at, at kæmpe. Man kan også tænke sig selv, hvis man har lidt så meget, hvis man har ofret så meget, hvis man har kæmpet i så mange år, øh, hvor svært det er at give slip på det, øh, og, og, og indse, at man har tapt, og at det i, i sidste ende er meningsløst. Øh, så, så det er klart, at det langt inde, det er svært at, at anerkende nederlaget, øh, og derfor kæmper man jo i alt for lang tid. Men her til sidst uh, Johannes Lang, uh, er, det, er det et ett man kan anbefale? Jeg var godt anbefalede. Men hvad, hvad synes du man skal læse det for? Og, og altså undertitlen er jo beretninger om krig, drab og død. Og man får i den grad beretninger om krig, drab og død. Uh, det er bask læsning, uh, men det er også en, uh, men det er også en intellektuel bog, som trekker på rigtig mange. Uh, Uh, historiske verker, sociologi, socialpsykologi vever det sammen i en sådan rigtig interessant, teoretisk ramme. Um, det som, uh, altså man får mulighed for at reflektere over ideologiens væsen, og hvad ideologi og vold gør ved de mennesker som tror på ideologien, og ord volden. Um, man bliver også påmindet om at man ikke skal finde forklaringen på historien i de mennesker, der faktisk på en måde udfører det arbejde. Øhm, øh, og i, i lighed med all litteratur om nazisterne og deres forbrydelser, så kan også boen øh, i sidste ende læses som en advarsel om, hvad mennesker er i stand til at gøre under bestemte betingelser i bestemte situationer, hvis de føler sig forpligtet til det. Tak til dig, Johannes Lang. Du er socialpsykolog og seniorforsker ved DIS Dansk Institut for internationale studier, fordi du kom her i dag og talte med mig om bogens Soldater om krig, drab og død, skrevet af de to tyskere, historikeren Sønke Neinsl og socialpsykologen Harald Velser, en bog, der udkom på dansk i 2013 på Kristelig Dagbladets forlag. Hitler sagde slut for i dag. Teknikken sad Nils Glistrup Malmås